Її батьки вже лягли спати до того часу, як Піп повернулася додому, чекаючи на неї. Ну, принаймні, один із них. «Я ж казала, не затримуйся!» – прошепіла її мама, мружачись у тьмяному світлі нічника біля ліжка. «Завтра о восьмій встаємо, їдемо в Леголенде». Щойно о північ минула, знизала плечима Піп у дверях їхньої кімнати. «Кажуть, що на вечірках в універі ніч триває набагато довше», я так би мовити тренуюсь. Її тато буркнув щось, напівзаснувши з розкритою книжкою на грудях. А ще, до речі, я сьогодні загубила телефон, прошепотіла Піп. Що, коли це сказала мама, намагаючись, але не стримавши голос. Ще одне бурмотіння згоди від тата, який і сам не розумів, з чим погоджується. Думаю, під час пробіжки сказала Піп мабуть, я він випав із кишені, а я й не помітила. «Наступного тижня куплю новий, не хвилюйся. Треба обережніше ставитися до своїх речей», – зітхнула мама. Ну, цієї ночі Піп збиралася втратити або зламати значно більше, ніж просто телефон. «Знаю, дорослішання», – сказала вона, – «теж тренуюсь». «Гаразд, я спати. На добранічі». «На добраніч, Люба», – сказала мама, а тато знову пробурмотів щось у відповіді. Піп тихо зачинила їхні двері, – і, переходячи коридор, почула, як мама каже татові, щоб той відклав книжку, якщо вже заснув, ну, хоч би один раз. Піп зайшла до своєї кімнати, зачинивши за собою двері. Голосно. Не настільки, щоб розбудити і без того сердитого Джоша, але достатньо, щоб мама почула, що вона влаштувалася на ніч. У кімнаті пахло хлоркою, і Піп зазирнула у шафу, нагнувшись, щоб подивитися у відро. Всередині плавали шматки одягу та скотч. Вона ще раз втиснула свої кросівки глибше у рідину. Сині смужки на боках уже почали вибілюватися, зникати на тканині, як і плями крові на носках. Добре, все йшло за планом, хоча не зовсім. Вона вже запізнювалася на зустріч із Раві. Сподівалася, що він не сидить там і не панікує, хоча знала його краще, ніж просто сподіватися. Піп залишалося почекати ще кілька хвилин, поки мама засне. Вона ще раз перевірила рюкзак, переклавши все у порядку, в якому, як їй здавалося, це знадобиться. Обмотала ще одну резинку навколо хвоста, закрутила у неохайний пучок, а потім натягнула одну з в'язаних шапок, щоб усе зафіксувати, ховаючи вибившіся пасма. Потім одягла рюкзак і стала біля дверей. Обережно по міліметру відчинила двері, щоб не було чутно жодного звуку, і визирнула у коридор. Слідкувала за тьмяним жовтим світлом у щілині під дверима батьків від нічника мами. Вона вже чула м'яке хропіння тата, рахуючи вдихи-видихи, відчуваючи, як час іде. Світло згасло, залишивши лише темряву, і Піп дала собі ще кілька хвилин. Потім зачинила двері та обережно перейшла коридор. Спустилася сходами, цього разу згадавши переступити ту сходинку, що завжди репитя. Третю знизу. Вийшла у холод за двері, дуже повільно притискаючи їх, щоб єдиним звуком було клацання замка. Мама і так спала міцно. Інакше й бути не могло, зважаючи на те, з ким вона спить поручі. Піп пройшла під'їзною доріжкою повз свою припарковану машину і далі на Мартінсендвей, звертаючи праворуч – Опри те, що було пізно, темно, і вона йшла сама, страху вона не відчувала. А якщо й відчувала, то це був притлумлений, буденний страх, майже непомітний у порівнянні з тим жахом, який вона пережила кілька годин тому, і слід якого досі на ній. Піп першою помітила машину. Чорний Ауді, що чекав на Розі, на перехресті, де її вулиця виходила на вулицю Макса. Раві, мабуть, вже побачив її. У Максовій машині спалахнули фари, прорізаючи ніч двома білими променями. Уже за північі. Далеко за північ. Раві, напевно, панікував через час, але вона вже туте. Піп відкрила дверцята рукавом і сіла на пасажирське сидіння. Уже 18 хвилин повернувся до неї Раві, очі розширені страхом, як вона і очікувала. Я чекав, думав, щось сталося. Вибачте, Сказала вона, знову закриваючи дверця та рукавом. «Все нормально, просто трохи затрималася. Трохи затрималася, це хвилин шість», сказав він, не відводячи очей. «Оце я стільки запізнився, через ліс до Макса йти довше, ніж я думав. А вісімнадцять хвилин, це вже серйозно пізно. Як у тебе все пройшло?» Спитала Піп, нахилившись і торкнувшись чолом до його чола, як він завжди робив з нею. Щоб забрати половину її головного болю чи тривоги, як він казав І тут Піп забрала половину його страху, бо це був звичайний страх І вона могла з цим впоратися Це подіяло, обличчя Раві трохи розслабилося, коли вона відсторонилася «Так, – сказав він, – так, у мене все добре Зайшов у банкомат, потім на заправку, всюди платив своєю карткою Так, усе чітко» Рахул сказав, що я якийсь відсторонений, але подумав, що ми з тобою посварилися чи щось таке. Все гаразд. Мама з татом думають, що я сплю. А ти як? Як у тебе все минуло? Вона кивнула. Не знаю, яке, але все якось вийшло. Взяла все, що треба, у Макса. Ти машину нормально забрав? Очевидно, кивнув він на темну машину навколо. Звісно, у нього ще й машина крута. У будинку було тихо, темно. Довго він засинав,